IFK Moras store son Moran Nisse Karlsson nu nästan 38 år avslutar sin unika skidlöparkarriär med att först vid SM-tävlingarna i Filipstad i februari vinna sitt sjuttonde SM-tecken på 15 km och sedan i mars vinna Vasaloppet för nionde gången och där är kranskullan de tar bort stafeln och där har han lagt kransen över axlarna på Nisse Karlsson och han tar det ganska lugnt in mot målet han är van vid det här och han vet att han inte har någon bakom som hotar. Den är nog varit för att klara med en rätt god stund. Nu har han väl en 75 meter kvar. Och han alltså ser inte alls att öka på tempot. Men däremot mycket betogat att lägga upp ett glatt segerleende. Nu strålar han det breda ansiktet just nu när han kör in under målporten. Mora Nisse vinner på rekordtiden 5:01:55 Och sen blir det som vanligt segerintervju hos Sven Gäring i radioytten vid målet i Mora. Ja, Nisse, välkommen hit. Välkommen till Mora och välkommen hit. Ja. Fynälla ja. Och så gratulerar jag till din nionde Ja, tack för det. Ja, det gick ju bra det Ja. Jag skulle inte hoppat på själv. Om du hörde det här till dina svårare vassalopp... Nej, jag kan inte säga det. Jag hade så bra vallat idag så... Ja. för var Växberg gick det nästan av sig helt. Det var bara en, från... En 15 kilometer på slutet. Där började det släppa lite ibland och Jaha. blev lite trövare i spåret. Men nio var så lågt Nio, det är ju en vacker siffra men tio ser snyggare Jag har kört 10. Jag har kört tio, har kört tio ja? Ja, just det. ja, det. har du gjort. Ja. Jag har kört, ja. ja. Men... Ja, det var en gång som... Jo, jo, jo, men ska du inte försöka ta den tionde segern också? Nej, jag tror inte jag har det. <laughs> ja, men är det lika bra tränare i år som förra året? Nej, det är jag inte. Jag har inte haft möjlighet att hålla på så mycket. Och inte räcker intresse heller i samma omfattning. I VM-brottningarna i april i april försvarar både Trollhättans Bertil Antonsson i Tungvikt och Hammarbys Ola Anderberg i Fjädervikt sina VM-titlar. Och Spartas Gustav Frey i lättvikt blir också världsmästare. I tungviksfinalen vinner Bertil Antonsson 96 kilo, över storfavoriten Johannes Kotkas 120 kilo. Kotkas som är estländare men som tävlar för Sovjet har inte besegrats på 16 år. Den svenska segern är mycket populär och den ger också Bertil Antonsson årets bragdmedalj. I fotboll vinner på Ambrose Stadium i London Ungern över England med 6-3. Det är Englands första nederlag på hemmaplan mot ett lag utanför de brittiska öarna. Den norska skriskoprinsessan Sonja Henny kommer till Stockholm med sin berömda iskala och succén är enorm. När iskalan drar vidare har 150 000 personer sett i skådespelet och Stockholms stad får in cirka 225 000 kronor i nöjeskatt. På våren lanserade Dior sin tulpanlinje med vidd över bysten och en tämligen åtsittande kjol. När hösten kommer är det dags för kupålinjen med betydligt kortare och vidare kjolar. Blått är en stor höstfärg men aftonmodet går i svart och vitt med inslag av rött och rosa.